s aztán jött a halálos tavasz és a híressé vált szám, amelyel igazolódott egyet Zoltán véleménye arról, hogy szabad énekelnem. A telefonon percenként cseng. Menedzserek, újságírók, filmproducerek, autógramkérők, úgynevezett rajongók és egyebek keresnek. Már többen mondták, hogy ők fedeztek fel. Én persze tudom, hogy mindent csak egy embernek köszönhetek. Hamar érvényesültem. Ismernek. Az utcán utánam néznek. Tavaly elkezdtem kalap nélkül járni, divat lett belőle. Szeretném elhinni, hogy régi barátaim nem gondolják rólam, hogy megváltoztam. Ma is ugyanaz vagyok, a Gréta, ahogy akkor ismerőseim neveztek. A pénz kifolyik a kezem közül, bár igazán nem élek fényűző életet. Összesen nincs három estei ruhám. Szeretem az angol kosztümöket, az egyszerű, síma vonalakat. írtozom a hazugfodroktól és az árüssöktől, Az egyszerű, pozitív öltözködésben hiszek. Lapos sarkú angol cipőt hordok, bő és rövid szoknyát. Nyersejem angol blúzt, igazán csak arra vigyázok, hogy az vakítóan tiszta legyen. Azt már leírtam, hogy a mócsingos bórjupörköltet nem adom oda a világ legfinomabb laza cáért. Na és a két fő tulajdonságom. Gyűlölöm a levélírást, és imádom a telefont. Minden vágyam az, hogy legyen egy titkárnőm, akinek lediktálhatom a levelezésemet. Olyan mély és átható az ellenszemem a levélírással szemben, hogyha tollat veszek a kezembe, görcs az ujjaimba. Csak azért, meggyőződésem szerint, hogy se levelezdek. Azért se. Hú, mennyi harag és sértődöttség származott abból, hogy a levelet nem írtam meg. Ezzel szemben a telefon. Én találmányát tartom a világ legtökéletesebb intézményeinek. Hiába találták ki már évtizedekkel ezelőtt, számomra nem válik megszokottá. Újongani tudok, ha arra gondolok, hogy ennek a remek szerszemnek a közvetítésével azzal beszélhetek, akivel akarok. Csak tárcsázni kell. Ha nincs dolgom, tizenkét órát alszom. Tízet telefonálok. Általános a panasz, hogy a számom állandóan mással beszél. Van egy barátom, aki azzal a ravasz trükkel él, hogy felhívja nevemben a központot, és reggeli keltést kér. Ilyenkor a központ visszahívja a számot, bontja a beszélgetést, és barátom felhasználva ezt a röpke pillanatot, rám csenget. Volt, aki taxisófőrt küldött a lakásomra, kérve, tegyen már le a kagylót, mert ő is szeretne velem beszélni. De kaptam már dringán is. Külön örömmem volt, amikor az a drága posta bevezette az úgynevezett csoportos beszélgetést. Azt hiszem, ennek a műfajnak én vagyok a leglelkesebb művelője. Összekapcsoltatjuk magunkat hárman-négyen, kezdődik a zamatos ízes plegykálkodás és tereferélés az úgynevezett telefonzsúr, amely gyakran órákig is eltart. Igazán mindent és mindenkit megbeszélünk közben. Azt nem is kell megírni, hiszen a fentiekből kiszámítható, hogy a havi telefonszámlám mindig három jegyűszám. Imádom az ezüstöt és a porcelánt. Sokat vásárolok, de az ajándékokra sem lehet panaszom. Beteges szenvedélye gyűjtöm a szép porcelánt. Két szekrényem színültig tele van velük. Állítólag néhány szép és ritka darabnak vagyok a tulajdonosa. Büszke vagyok az ezüstjeimre is. Az étázsaimre tálaimra és a hatvan válogatott ezüst hamutárcámra Ha valahol szép ezüstöt és porcelánt látok, beteg vagyok addig, amíg meg nem vehetem. Rajongok a fényképekért is, különösen azokért, amelyek engem ábrázolnak. Szégyellem ez bevallani, de a papír türelmes és engedelmeskedem őszinteségi rohamomnak. Lakásomban több mint 500 felvételt őrzök magamról nem vagyok válogatós, egy amatőr képért is könnyekig hálás tudok lenni. Soha nem voltam úgynevezett sportlédi. Tavaly briony nyaraltam, és ott megtanultam a golfozást. Laubert Dezső, aki a legnagyobb szakértője ennek a nemes sportnak, biztatott. Maga nagyon tercséges golfozó! Kár lenne, ha nem golfozna. Tetszett a dolog, és egy időben sokszor felruccantam a svábhegyi golfpályára. Igen ám... De a golfozás is szalmalánk nálam. Ha kimegyek a pályára, akkor három hétig a legszorgalmasabb vagyok. De ha egyszer elmaradok, hónapokig is hiába várnak. Az önvallomásokhoz tartozik az is, hogy fogalmam sincs, miért kártyáznak az emberek. Nem is értem, mi a jó benne. Próbálták magyarázni, de soha nem jöttem rá az ízére. Leültettek. Kezembe rakták a kártyalapokat, és én soha nem tudtam az ásítást elnyomni, olyan a kártya a számomra, mint az eszkimó nyelv. Nem értem, és semmi vágyat nem érzek ahhoz, hogy megtanuljam. Egyetlen hazárjáték tudott izgatni, az pedig az az olaszországi automata játék. Apró pénzt kell bedobni, és a szerencsés játékos néha egész kalappénzt kap. Persze, mindig más nyert, én soha. A pénzemet mindig végérvényesen elnyelte a gép. Azt hiszem, hogy hazárjátékban soha nem lenne szerencsém. Ami pedig a lóversenyt illeti. Az olvasó láthatta, hogy apám a lóversenyzés bódulatában élt. Rám ebből a szenvedélyből semmi sem ragadt. Különben is az a véleményem, hogy ha lovak versenyeznek, az egyik biztosan nyer. Márpedig, hogy melyik az, amelyik először halad át a célon, az számomra tökéletesen közömbös. Szeretek otthon lenni, lustálkodni, heverészni elmélázni és egyszerű dolgokon gondolkozni. Egy hindu pária érzékenységével vágyom a gyöngétségre, arra, hogy jók legyenek hozzám. Boldog vagyok? Ha igen, nem azért, mert az utcán rám mutatnak, és azt mondják, itt megy a karádi Katalin. Csak egyért, hogy független vagyok. Hogy este nem kell meggyorsítani a lépéseimet, hogy idejében otthon legyek, nehogy jöjjön a kérdezősködések árja, Hol voltál? Hova még? Mit csináltál? Te, te, te! Egyáltalán nem biztos, hogy ez az idillikus állapot Pesti híres színésznőnek lenni sokáig tart nálam. Mert egy reggel majd úgy ébredek fel, hogy kitörnek bennem, és eget kérnek a nomád ösztönök, és akkor elutazom. Kérem kedves barátaimat és intim ellenségeimet is, hogyha ez megtörténnék, ne haragudjanak rám, Vávonogatással kell elintézni az egészet, mert ez a nő, ugye bár, menthetetlen. Képes felülni a vonatra és elutazni Szumátrába, vagy éppen Szidnibe, vagy mert éjjel detektív regényt olvas, és a cselekmény Mexikóban játszódik, másnap elutazik oda kivizsgálni, hogy a regényíró hű pontosággal írta-e a tájat. Tudom, hogy a sztár élet nem tart örökké, és az út a majdani öregség felé nem lesz rózsákkal telehintve. De egy biztos, az a szabályszerű, elszegényedő öregség hiába lesz rám. Én ki fogom kerülni. nevezett jó akaróim rengeteget lamentálnak azért, mert könnyelmű vagyok. Igazság szerint nem is vagyok könnyelmű, hiszen szeretem a pénzt. Csak az nem szeret engem. Az egyetlen, aki nem viszonozta szerelmemet. Valaki azt mondta rólam. A karádi nem tudja, hogy ha egy bankjegyet felvált és fizet belőle, akkor az kevesebb lesz. Képes vagyok az utolsó száz pengősömet elvásárolni az üzletben, és utána roppantót csodálkozom, hogy már nincs pénzem. Megtörtént, hogy valaki pénzt kér tőlem, odaadtam, és csak amikor elment, döbbentem rá, hogy a lakbéremet ajándékoztam el. Nem értek a pénz megszelidítéséhez. Hozzám mindig hűtlen, ellenséges, és örökké távozik. Állíthatom, hogy semmi gazdasági érzékem nincs. A titka az, hogy eddig, ha nagy baj volt, az utolsó pillanatban mindig megérkezett a segítség. Az Isten őrizzem meg attól, hogy egyszer eljöjjön az idő, amikor sehonnan, semmilyen módon nem tudok pénzt szerezni. Akkor lesz baj. De én hiszek a soha ki nem ürülő bugyellárisban. Egyelőre idillikus állapot a sztár élet. Lehet előleget kérni. Színháztól, filmtől. Mi lesz akkor, ha majd nem mehetek a pénztárhoz a gázsiért, amit előre felszedegetek? Nos, akkor majd újra kérek előleget. Így élek egyelőre Budapesten, 1941-ben, a világháború második esztendeiben. Állandóan dolgozom, szerepekre készülök, és várom, hogy végleg színésznő legyek. Mert úgy érzem, véglegesen még nem vagyok az. De most már kezdem hinni, hogy az leszek. Egyed Zoltán esküszik rá. Azt mondja, hogy az igazi jövőm a filmem van, és a háború után ki akar küldeni Hollywoodba. Ő nem jön. Azt mondja, Hollywoodban csak ártana nekem, mert ő három évvel ezelőtt összeveszett Hollywooddal, egy másik karádi miatt. pedig én nélküle nem megyek. Félnék egyedül. Ki intézni el az ottani jobbal és robozzal, hogy egy évig próbálhassam a szerepet.